Супутники ракети станції Спостерігаючи за зірками в телескоп, люди весь час мріяли про подорож до них. Ця мрія здійснилася у 20-му столітті і відкрила еру космонавтики – польотів у відкритий космічний простір. Над створенням ракети, за допомогою якої можна було подолати земне тяжіння і вийти у відкритий космос – Працювало багато вчених з різних країн світу. Перша у світі космічна ракета була збудована в Радянському Союзі. Вона була запущена 4 жовтня 1957 року і вивела на орбіту перший штучний супутник Землі з двома радіопередавачами. Їхні сигнали біп, – біп-біп-біп – чули люди всієї планети. 19 серпня 1960 року у небу стартував корабель-супутник із собаками-білкою та стрілкою на борту. Собаки стали першими живими істотами на планеті, які побували в космосі. Їхня мандрівка була успішною і проклала дорогу в космос людині – пілотові космічного корабля. 12 квітня 1961 року в усьому світі вважається Днем космонавтики. Саме цього дня з космодрому Байконур стартувала ракета «Носій» яка вивела на навколоземну орбіту космічний корабель «Восток». Корабель пілотував, перебуваючи у спеціальній капсулі ракети. Радянський космонавт Юрій Олексійович Гагарін. Політ тривав 108 хвилин. За цей час корабель один раз облетів Землю, і капсула з космонавтом успішно приземлилася. Перший пілот космічного корабля успішно катапультувався на висоті кількох кілометрів над землею і здійснив посадку на парашуті на зоране поле, недалеко від капсули, що впала. Тривалий політ у закритій капсулі в оточенні величезної кількості приладів був нелегким випробуванням для перших підкорювачів космосу. Кабіни космічних кораблів були тісними – а космонавти спостерігали за навколишнім світом через крихітні ілюмінатори. У таких умовах неможливо було проводити спостереження та експерименти. І тоді вчені-конструктори розробили орбітальну станцію – справжній космічний будинок, на борту якого космонавти можуть жити і працювати довгий час. На станції є запаси палива, повітря, води та їжі, що їх доправляють туди вантажні кораблі а електроенергію виробляють сонячні батареї. Захоплення людей усієї Землі першими космічними польотами було таким великим, що слово «супутник» увійшло до багатьох мов світу і стало інтернаціональним.